بسم الله الرحمن الرحيم فوان عبد الله بن عمرو رضي الله وصلاه و قال قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده والمهاجر من هاجر مرضا الله جا جزاكم الله خير ذکرتیں باب د فضیلت او شایب ایمانی دې حدیث کې انعقاد دین وارات الولد و الربت اول عنوان 13 حالات الراوی او مقصد الحديث 2 فتحقیق دح المسلم ومن سلم المسلمون ایرادا و جوابا اشکالا و جوابا تر جملی تحقیق در ایم په فتحقیق دمی اللسانه و یده کی تقدیم وجه دا تقدیم دلحسان لسان یاد باننی دغه ماين وان په تافیض د دې جملې کې اول مهاجر او من هجر معنا حلوا نن زموږ د سوال کې څه سال نبی صلی الله علیه وسلم اي المسلمین اخای دې الله په ځده مسلمان دراوړلوه جا او په کې اشکال او جواب شکال او جواب تا د د انواناتې ممللو تا چې کم د انواناتې ملو او ل اینوان عبداللہ ابن عمر بن العاص لا جدید و قدر صحابی نے نعمر بن العاص رضی اللہ و طرح نموض بے دے عوضی د والد مخترم نمخ مسلمان شوئے دے دفل پلار نمخ مسلمان شوئے او دا دا صحابيه چې خپل پلان ډول اس کا له کښور نه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ لای د ډول اس وکالو کومر کی وعده کړو او وینای او بادنا مودد حمل شپه غونیاشت کده پیدا شوه عبد الله بن عامر دو پاسلے دول او دا د پیر په سلې دوه او دا د صحابيه چې نبی عليه صلوات والسلام ورته د حديثو د لیک اجازت کړه او دا د حديث کی کله د یو کافی وا صحیفه صادقه او طويله اصل صحیفه صادقه هغه کې ورته روایتنا لی کلپ ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرمائی دی زمانہ روایتنا کی دیر سو کچھ ترے سیواد عبداللہ ابن عمر نا. روایتنا ما تڑی ریاد دی نبی علیہ السلام خبری ما تیاد دی ما نقل کری دمان اڈیر سوک نشت دے سیوازی کمنا دارد اللہ ادنی آمارنا لئن نبو یکتبو ولا اکتب دکا اغوالی کل کولو ما لیکلو نکول اغوالی کل کول ما لیکل نکول او زه خیره دا حدیثو قتل شي نو موجوده روایت په تخیره دا حدیثو کې دا عبد الله بن عمر رضی الله او ابو بکر رضی الله او ترمذیات کې دا عبد الله بن عمر دا عبد الله بن عمر د زنهوم کې عمر نر استو او د کلی چې کوم خالق اردو دان وي حاضر اوبې د فوائد او خبر نوي راغې چې کمزونو دا امرو وي سوي عبد الله ابن عمرو دا غلط ده دا وله کله شوه د پار د پار د امرو دا امر چون کېږي د ور ټکو په منسکې تجنيس کې خطې دې مشارکته خطې دا مشارهې ختي د د ف کوو دپارره چې مشارهې ختي چې کممدننو دف کړې شي دا هغې د د ف کوولو دپاررهئ هغه چېې کممدننو راړې دی دا واې را وړ دی نور دواور چې کممدننو خامووش دی دی وایلی نه شي په دې حديث مقصد څه کوم درو هغه داسلام چې کوم درو صرف نوم هغه د حقوق کوله زده آیګا نه دي بلکې د حقوق العباد پاونيوم ضروري ده په حدیث جبريل کې جبريل علی السلام تاسو کوکو مال اسلام او يا رسول الله جواب کې پنج بنا روان نو واهم بدا وهم کو چې اسلام دې کندن دا غو پنج بناي تبين ذوس ذنوفيال ساتنه نه او په حقوقو له عبادت ادا شي او قاعده نشي په دې کې وجه حقوقو له عبادت او رحميت نه وي اسلام کې د حقوق او ایبادو واهمیت نی دا حدیث راولو چې د حقوق او ایبادو چې کومه ډیره زیات اهمیت ده ومقصد دا حدیث دا دی د ماجه ابي النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم دبار چې نوم کې قول الشريف <سؤال> د نړۍ اسلام نه علی اسلام نے اشارہ دئی خبر تا چې سوق چې ګوندنو د نبی رسول اسلام شریعت و دې باندې ودنامي چې دې کې دې ګوندنو ځنګو ندی واهلوټه کوللی شریعت وه اسلام نوم د سلامتی اری او ایمان نوم د امن دی المؤمن من امنه الناس او المسلم من سلم المسلمون ایمان نوم د امن دی او اسلام نوم د سلامتی اری امن مطمئن من من د و انت مطمئن منني زبستان بالکل مطمئنیم یہ سیارہ بنوی زما زما بغاون کی مسلمان روری زما و ریرنوی زما مال محفوظی زما عزت محفوظی وانت مطمئن مننی او کته چې د سفر زی پتا مطمئنه چې مؤمنو مسلمان مې لاوان کبرې خوذل لې اس مسئله بنی ایمان او اسلام د نم نا سلامتی آدی نم جا کمدن دا سلامتی آدی نم حدیث کی جا کمدن دا ده جا ماجا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جا کمدنو بندان مولن کی بکار سوک جا کمدنو بندان کی بلکه المسلم هو آغي زمان المسلمون من لسانه و جو يده. جوهي معنوان من غيره هو المسلم و من سلم المسلمون. مسلم هو آغي چه بچی منحاغ سوکوی چه بچی مسلمانان من لسانی ویدی چه محفوظ چی مسلمانان المسلم من صلیم المسلمون المسلم و من صلیم المسلمون المسلم مدې باندې سوال لې یو سوال دا دی چې دلته وی چې مسلمان تاریخ سره مسلمان هغه وی چې مسلمانان دغه نه بچي نو مطلب څه مسلمانان چې نه بچي نو دا مسلمان نه دغه چې جبريل کې وه اسلام تاریخ کړې اعظميان اسلام یانت شړ الله الاه الا الله داروسینو پن بنا دي ګربدي چې اوسړه هغه غواحي کوي د تورید او رسالت قارن دین اعمال کوي سره دغه هغه مسلمان نه سو چې دې حدیث کې چې مسلمان هغه می چې راغنه پر سو محفوظي بل چا ته zarar رسي نو مسلمان نه ده دې جوابونه یو جواب دا دی زیادہ ربہ خیدہ دا حکم دا اکیلی فلام راؤڑی نوائی کی کمان تا اشارہ دی المسلمون کی اشارہ دا شدہ کامل مسلمان آدھا دی کامل مسلمان لکه لکه سڑے وی دا پلانکے پالی فلام دی مدې کې اشاره وی تکوسوي العالم مطلب دا د کتاب اوسه العالم یاله که د سیووي کتاب د کتاب د سیووي الکتاب دچا په ভাবে او دا به کې کمال د اشاره وی المسلمون مر کامل مسلمون. دریمت رجید آدھا چه دا بطور زجر ویلی بطور زجر چې منا دابلہ سی اسلامی چه بلتان گئی دریمت رجید آدھا چه چې و من صلیم المسلمون دیتوی تنزیر و ناقص منزلت المعدون ران zelo na kese manzila tal mazoo ye osale de aghar 200 rupai de 200 rupai malikana che mal saray ra dasoi maldar aw bali osale de aghar 1 lakh مالدار de khalak maldar kam jo tan to ye ali 200 rupo لاګاتاو چې موږ اوس دې چا جيبونو شړای نو لاګډیر دې لوبه مې درته ماګا د شکر دې چې دې دغه چې د پنجاب کې نه کېږي چې په ټې ککړ و خبر شو هلته کې مازور معزوره خلک کې که نهال کې پهې حراو کې او خبر شو مجاله هلته خلکو زی کړي پاکستانلهسهکري بهته وایي چېکه چې پیسپې را جمعه کې نو دا دومره په کې مونږله را کوئ او دومرهستای دا لکه به دغه را لږ بیا خدای پاک کوئ او اس لکا غرب کی ایلاکو حالت شي او دیزر و حالت اصنی شی بیلی او دیزر و حالت اصنی شی بیلی دیتو اوی تنزیل الناقص منزلت المعجوم او لگا جا ضرر دا مسلمان بینو دے ناقص تے چو مسلمان تا ضرر رو رسول بینو دیسه شی دے ناقص تے او جا چاکی دا نیوینو کامل شو او نې سره را اوس کو مجلې راډم ته چې دا وړو سره مسلمان نه دیشا قمله مولهله چې ک ذکر لا چې بله توجوته بله و کوم بیا به دا ش بله تووجي ده دا چې دا تعریف ایمان نه دی دا علاماته د اسلام دا تعریف نه دی داس ش علامت د اسلام امارات نه خیره ده دا نه غنينه جدا کوي بس شان ورشا کشمیر رحم الله فرمایي جدا څه کولو سره د حديث نو خطني حديث څه مقصد ل سلولې شي نبی ار مقصد د حديث څه کی مقصد دا حدیث یو څه کی مقصد دا حدیث هغه اهمیت بیانول دي د رکوع او عباد اوځته کړه د توضیغانیو کې او خلق بو وين نسبه کامل مسلمان چې تدلی کړیا او دا خو به تورې زادروه لیدل د ملالک عدالت نه بو نه شوي د دې ګمنندار څخه توضیغانی دا د حدیثو رو ای ها البت یو مقام واعظ او بل مقام تحقیق دې یوم مقام موقعه واعظ او بل مقام مقام تحقیق د تاخير په مقام کې ټولاوات او تحقيقو کا واسټه نصيحت په هغه ځای کې د سن حدیث راغلي وی په شاعت شوی ده دغه حدیث مقصد اهميت بیانولو لې او خلک چې کمه بند وي د بناان او دغلتای نه هغې مقامې حدیث په ظایر پرېده دو, دو مال دا دی چې د چې المسل او بند ساللیمال مسلمون مسلمان راغ وي د راغ نه مسلمان محپې اولا خو ډېر کس م چې انسانان دي کاافران دي انګزیان دي اوغې چاله سرار نهور کوئ دام لاته نه پ او مسلمانام شو شو لکه انګریزیان تن زمونونه چل د من را تنظمونه بشري وکوک او چې د انسانیت خیال ساات واړي او چې انسانیت خیال سادي نور چې ګمدننو کباننیو ګې دایر خزاره دري چې باید چې ګمدننوال د ایمان ساقی نو د دته د ړه ن چا ته ضرارت نهرسئ او د داه نه خلک محپو موور کار د چلکی دې چې کوې نو جوال دا دی چمون ل منسللیمن مسلمون بس چې کوونه د عدا د چه نور ارخان ده اسلام ادا کی داغه نرسو جاگ ده خیال ساتی دا کامل وصلبان دی بس چه کمن ده قامت دنورونا دویم جو عبدال ده چه حکم پا المسلمون دا نکل او حکم چه ومشتقی با دیوشی نو اللہ قیام دا مبدیوی یا محمد سلام دې وي عمره په خیر قیام د محمد نو مطلب ده من سره ملو مسلمون علی اسلامهم او څو چې مسلمانان د دنیا د وجه د اسلام د زینا کنه خیال ساتي او د وجه د اسلام نه ساتي همالومي کې د خیال ساتل کې سره مسلمان نه ذکر د اسلام قدر کوي قدر رساله دې اسلام کې به جواب دري ځدا اماره د اسلام نه د ځکه نو تعریف د اسلام نه نه څه ده اماره بل जबाबداره انتفاضه مشروع سره وجود د مشروع سره او ضد شرط راځي او ضد د مشروع سره وجود د چاراجي شرط راځي وجود د شت سره او ضد مشروع ضروري ناو کورپو نشو. این وجود دو مشروط سارا وجود دو چارا دی. چھت رازی ہیں. خدا ضرور نظار چھے وجود دو چھا سارا. چھر وجود دو مشروط رازی ہیں. لیکن فہارت چھے شرط او صلاة تشیرے. مشروط تی. فہارت شرط او صلاة تشیرے. وچھے چھر تر صلاة تی نواندہا فہارت بی. وجود د مشروط مستلزم د وجود د شال شرط لرا مجه سوالات را دې تواره د خامخاوي او دازورونه چې کوم د تواره تر شي نو غزاې منځي اګه تاسو ټول له هر سره په اوس کې پاک اسي داسونو کوئی په تواره څه څه دښتا منځي شته دو شانتي رحمان صالح الموسلي دا چه کم دنو شرط تے اپر اپنے پوچھو اے اسلام دپاره اوچه کم دے اسلام رائشی نو آگا دائی بداوی دا شرط پویر اوچه کم دے کہ لا شرط راگئے نو آگا دائی که ضروری اسلام دی اوانا شروع اندہ تعلیم المسلمون شرط صدب آگا دا المسلم کرنے اوچه کم دے کہ المسلم راگئے نو پکار دا چاہا گا دائی که دا شرط یعنی مسلمان چېوي نوو بل د بچ کوي او لکه دا ضر نه ده چې کمځای کې چې کمځنو مشروط را شي شرط شرت را شي نوغ دیستوي مشرې چې کمم د سلام تییا را لغځای کې دی اصللاي نا ډیر کافی خلو سره درمه خبره په دی هدي سباره کې ووننبل مسللممون بلا جیز کرا غلی یمن امنهون ناس دل تا ناس را غلی و تکلیف ور سوال دا شریعت کې د کاکرم جایز نه ای الا بالاصول الا بالحق څه تشته کنه شریعت مطابق ده نه خبره واه څه شریعت سم ځای کې تکلیف ور سوال جایز کړی دی نه دا کې تکلیف ور سوال جایز ورو مسلمانانو خیریانونی ول قربیه در صل الله والسلام ورثوی استینو اله وسارکم دی وساراو وساراو خیریانو سره تا وکمنه صوفی یاسانو وین کافیر و نبی د کو وصیت چې کم کم په کار خزاره چې ستا د لا په انسانته تکلیف نو انسان ته تکلیف نو وي او په کار د چې انسان تهنیوو کم کو مسلمان ته خ که دا خوړ سر دی ګور دی بیا دا اخ دی اوس مسلمان د مسلمان کو وئ بیا به مسلمانانو کې چېټاپ مسلمانانې م ی او بل کو دا معلومی چې اسلام کې پر اسلام دا وی چې بل زړه زران ورا څو انا په سوينه من کوانته مطمین نن دي او تستاز شونو جوړه پروګرامات جوړایږي یو بل خلاف پروګرامونه جوړایږي دا دکم دلو در ترغیب دو پاره المسلمون راوڑا دیچه کم په کمنا پولی داخی دی روڑ د در تراجه کمنا خیال ساتا او در تکلیف مرسو آل مسلمون من صلیم المسلمون دره مهنوان منگه خومیل نسانی ویلی مسلمانان مم بوزیده جبیده سارم ناو دلازده زرم نداداون لجب زرم نو محفوزید اللہ زرم نو محفوزید زرم زو قسمہ دیو قولی دیو بل فیلی دیو یو بجب زرم ورکولی دیو بجب زرم ورکول کنزلو کی گا خپشید قیبہ تو کیسی شید خپشید چوگلیو کیا خپشید یاد آگا پا سرجاسو شیو کی بجب آبان پدما جاسوسین مدام لستانې شو د یو قسمدارل قولي دې بهم قسمدارل پھیلی نه ایلي ضروره صاحب الله سبحانه یا ته ثغلا کې کښ شفاله طالبان لګي دا زره کوم مسلمان نه لګي لږ ضرر نه اوزار پیو کې لته ولور بس پیلي ضرر نه ګره نو الله ته فذكر شوې نه و پهایا شامل نه دا ریږي نو پاولی زرا وی او کفلی زرا وی دا زوجه کلمه نبی علیہ السلام ذکر کړل مې لسانې او يدي دا په زکه ذکر کړل چې پرځه زرا ته نو جنو قتال القفر عدیب المسلم اجراول حدود دیسارا منافی نیدی. خونو شوید. عدیب الاطفال ماشرومان الادبور کورو مالتاستو صور کی ندا یا قطار و کفار کافران جه کمدن و وجل قطار و کفار یا جه کمدن و سوشه اقامه الحدود دار دي ترمو دار فینری لګلای نه بل حق نیږه تاجی ورطان کی مختص 440 مودژل هو علي اسحايم الغلری کتاب چکم ده واغی کی ته محدث البانی رحم الله ن نقل کړی نده عدیث فرانا کی چمورو سی بیانکم بس صلاة عذاب الاغو سبان وضربوهم آلیحا عذاب الاغو آشتا فی دینا ما بیمینگی شد اللہ سو کالو نکم علقو حل جائزنی فی نبیع اسلاموی شد اللہ سو کالوی و خکم باتکوا اور شد اللہ سو کالوی نکم بیوہا ہے په معلومه کې چې دلته سوکار نه کم ورل کې وه هر ځایځه ترہیب ترہیب او یا بیاځې کومه ټاپی مافي دې سره ولاګه کښه پښه کوي خبرونه په نوښه او له سوکار نه وره بیا ګوزاور کین ورګو مهندي او کاریان حضرت پوچاپا والا مه نه خود پای او قوم او یتجلا لهو زامنی یا پای و غی کنه هغه چې ته په جړای شریو دغری سپیری دچپی او په دا به یې او دا بچ کمزونو کاريان حضراتو الله دې ته هدایت او په الله زامنی الا ماشاء <مانن> الله او جوه او کېږي شوب کېږي ولاګانو <مانن> حضور <مانن> او سم جلاکیا قلم چې ول هغه څوکاله نه غتي دا وی تاسو دا بووی نو دا بووی ولاغه خبره ده چې ديرو وحل ولذي خو بهم منګه سي وي عذيب الاطفال شو عذيب عذيب الاطفال خطاب القفر اقامه الحدود دار دي سر منافقين دي ملتاني وي دا زار اف درکه اسمايو او بل عملي او فعلي دا ځوان دغه ذکر کل چې مل لساني وېده چې به نه زناو د لاس زنا دا واقوم تقدیم لساني عليه جوایز کرن مو ختم کلا په یادوانه مل لساني وېده جب مقدم کلا په لاسوان نه یو وځا تا دا چا ته خلک څنګه خبرونه راځي دا کار ما مولي کوي مړیو خبرو دا څه خبره ده 11 تو با. بارشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر صحابی وی او کو نہ روخذو بالمانه فاسلامه ولې موږ په رسولان دي شيونکو په شیبه پهړو نبی علیہ السلام و دیسا کہ لکا ام و قیام و آد هل اہل کننا سا اللہ سایدو حل سنقیم خلق جب و غرکرل جب و طباکرل نزیب اللہ وڑی خدرناکت جراحاتو سنان لحل سیامو و لا يلقام ما جراح اللسانو زفن نیزے بگرد عدی وجارو ولی زفار آنی جبی زرن کھوڑی سخت تکانا او سخت زرن دے خلقو سکی سابونا بی وجن ارام اخی تو جوی جبی زرن شدین دا عام لے یو غموم الاشخاص تے و بلغموم الازمی نوے عام لے عام لاتے لے شی حاضر غایت بارو تو بی حاضر د بیم زرا د سی غائب د بیم زرا سکی حاضرنګ جلدید د بیم زرا رستیا او کوړو تا بیم کارځل کی کوشش کړئ د ګرتی کدر له زده کوشش وکړئ عموم ملزمت به عموم ملزم نه لکا تیر کارچاکڑ دے پاگیبانیم دے ضررور کوا لیشن او راروان وقتی اون با جوا خبره آباتی شن او حال کی دی ضرر یو مالی بی بل بدنی بی بل ایستت نفس زی زی یو مالی ضرر وی ترشان مال پتکاغ لاکر دینا یو باندې زره وی ته له سوق سبهळाور کا تاسو یې فورګاو بل اړت عزت النفس پرې در وړل کی چې عزت من سره وی لاغت اډه خطرناک دا درس وی دسته شي ا عزت خپل نفس له کنه دا کا مطلب عزت ار چادرې رکوي او جبا چلن له په عزت باندې حمله را جو دې عزت باندې حمله را د یوې لا مقدمه نه له په عزت حمله وا بلا خبر لاره چې لستان کې چې ده نو قلم داخل داخله لستان کې قلم هم داخله چې درس لیکلو کې چې هغه بل ضرر ورږي خطو لکي موبایل کې رسالو لکي یا چې ګمر په پوسټو کې پوسټ دغه ګمر به جبه کېږي داخله اوس پا که دا سوتی رساله چه دا دا پوازتب پا ذریعه چه دیگه لیکی سوتی رساله دا پا کم دا که دا جو بردام دیکھ دیر احتیاط پا او دا دیر خطرناک کی د کا فده جهده پهتهلاشا دي ته نه دي خو چې په قم دی کوم خبره وي کله ما خو پاتې کېږي ما ډیره زمانو کې خلکو ته ضرور د صیح دا رګې دا پوتونونه شو په خوړی پیات به کار دی چې مسلمان د ستانه درړ نه مسلمونې یاد کړه دی دا چې خپل ډلی دا لمال په کې نشته په اسلام کې دا لمالې نشته نو مسلمان احترام مګا ده هر مسلمان سره نمبر څه شي ده اکرام مسلم دا په کوم په کار ده کنه اکرامه مسلم دا وګورم شران ټکهولې اکرامي مسلم هدي ته جوړ کړل دي اکرام المسلم کم تبلیغ کوي واخ لګول دي دا اکرام مکو ده فل ونه دا حالهتهه دامونه کوو چې یاره سره د پنپې اکران م کوو د بل بره کوم خلتهه ق بلې ډللی والله اکرانې مسللم دی د مشرانو د ت کېسیال ساات غواړي مشران خو داس چې تکې دا دا نووي که نو کې دي ل کې نو من سالیبال مسلمونملستانې وواې سجبب د دنا د لاس د دنه واې کې جاری حد بس د بې زران نه محخک دي سومګ ډیرر عامل ډېر خاونه پس کېږي کی یادبانندې کې الله باندې کېږي نظر چالا دی کر کوو نور داه چېله ته ورکول جایز دی ته خیر د لکه الله ب کو کوګوره نه ستان او نه او لاکه ته دی کو پلس تاسولوور کوه دا مطلب نه دی لیکنینو لط ورقول جائز دی جنل تانی و یدی جار حالا بس بل یدی جی کم دونو مفرد راوڑے دی حدیث کرانگلو نبی علیہ السلام فلی اصافح بیدی نبی علیہ السلام ہوئی چی کلع یورور مسلمان بل سر ملاوی کی فلی اصافح بیدی فلاز دی وسر رسول کی اصافحہو کی یا نبی علیہ السلام ملداد اصافح بیدی نبی علی السلام مصافہ او قپیت باندې او غیر مقلدین حضرات وای وای مصافہ به پيول اس باندې با با با گئی سبو با گئی پيول اس باندې بغئي و دروازو لاس بغي نشته وای امام بخاری کتاب السلام کې کتاب الاداب کې باب السلام کې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه حدیث ذکر کړدې حدیث تشهود چه ما تا نبی علیه السلام تشاهدخو و قفتی بین کفف ای رسول اللہ او زمالا زوار اللہ کو نبی علیه السلام تر میند دو. زیرین ایم ان بخاری است ڈلال کرده چه مصطفحه تا بلی ادین. دازه کیتاب اسلام کی راوڑه نبی علیه السلام سرده مصطفحه کولو او نبی علیه السلام آراد و جارل الاثر فرکولو، برکڑی چې قفتی بین کفف ای، چه نبی علیه السلام دارل الاثر کو ها؟ نوجود ومن صورت قول و صورت ملق شویه عژان ما لا ادهه كان در ادههن و یمن ادهه را مزیزKK ما ادهه را مزیزها ثبت و ميمان شویه ، سرور علالة اده، اده را مخلون ادهك و اده را ملقظه و کرت قانون دودهzy القرآن و حدیث شه بدن که کم اندامون ت pronoun دان ید ااظ بارس خوال المفرد استعمال را لکه کای تقرع عینها کای تقرع عینها دغه دغه سړی سترګې د دی یو سترګې ستره یو له وسی ګرمه او تقرع عین او د سترګې څه شي کړي سترګې چې کمندونو سړي دا قانون د کورنۍ باندې چې دا یو چې کمندونو راوړي نکار دو دو دو پارا دا صغرہ دو مفرد استعمالی ملی سانی و یدی و دیئے با نبیانی نیلوی صرف رساله لی کلیت پور پسارتا و صغرہ اظہار الزین فی المصافحات بل یا دین اظہار الزین فی المصافحات بل یا دین صوفی صفی اللہ علیہ وسلم رحمت کی اخیرہ کی زدادانی دریجو جوڑا شروعا شلعک مصطفحا قائد، زاید اس ندریت روڑا شیووا، پیوی اول آس پاکای، او کاغا دیلی کلو، او دا اغاق پلا طریقه دا کتاب دیلی کلو، بس دا صغراک و رای و زای کی مقدم و تعلقی و نتیجی و را روڑا شید، آده منطق کلک چې ماهی رو، نوانداز سلی کلی دیو چه اما شی لانکی را دیستن و آغا مصرح ندر پدیکیو، ار چې بلان کېدنه په اړیکه کې کومه د اسکرې یب نظر ایا دینه نظر راغلی او هر څه د بل قولی دینه په لېصاف په بیلې نو قولی له ترجمه په چا باندې په پیلې باندې وینم او اما مم مسرشي ورکول له داسې پس او په ان لیکل چې سو غرال ان چا خبره کوله بل په نن ځان لوګور نو خبره کول عارف چې ابراهیم او الله تعالی او میدان په مې دا په دواړه په دې خبرې کو ما غوا تا مې دا ما پانه نې کړې را پانه وره هې پانه پانه نشته پانه وي ما سره خبرې نه کی ما سره وا خبرې جاي کنه پانه دې ځان سره کور کې دا ما سره خبرې جاي دبل ګرام چې خبره مولا تعالی مشوره کې مننسو دې یو دې نهسته دبل ګرام سي نهسته دې چې کتان برات دې دوبه الله ځا چې مالې اوله ترګه ایا چې مال برابر ورسل نه ما بوځو اړ لازم چې مال بوځو اړ دغه د شوبي ما ځدې زم ما مسدري چې مال بوځو اړ کوي مال مسلمون المسلمون من لسانی و یده سال درين سالور ما عنوان من قائم کړو بده لکی وال مهاجر من هجر ما نه داه هجرت کی داغ نه چبان کړی دی الله نه من اکرې دا الله دا غينا دا غينا کی د دې جمله چې کوم شتا چې جمله حدیث را وږي الاقال مهاجر ومن هجر یا المجاهد ومن جاهر یا المؤمن من امنه داس جمله کی دا الا مهاجر من هجر دې کې دو مقصده وی یو تام ویلی مهاجر حقیقت ته چې وسړی ته کمره هجرت کړل د خپل کلينا حقیقتا د خپل ملک نا او بل ملک ته لید هجرت یې کړل څه شو د هجرت ته کار دی ح نو هغه د تنبیین ده چې ته پهې باندې غراشيې که ما چې ما کور سکی دی پرېښ ل تا کور پرې حاضله دین د ژیم د تا پر کور پرې حه دی ن بی سونه دپاره اسلام دپاره د کوور پرې حه دی او کته په اعمالو کې ځان چې کومو ګنامو بچ نشو نو ستاسو د حجرت फायदा نه کوي بیا نن شو ته نه کته د ګناوونو نه ځان بچ نشو نو بیا چې کومو تعالی د ظاهري حجرت फायदा کټاله بولله د حجرت کړه د مدرسې ته راغله ده د رسول په اړه راغله ده د دل لپاره د دنیا او چې ده په مدرسې کې د دل نه فرمانیږي ا د اللہ <سؤال> دو قانون نافرمانی کی ہدیہ دی بدی ند تو ککی کی شہادت کمرو فرشتي وځري وړي او جو کو طالب <سؤال> علم من خرجہ فی طلب العلم فور فی سبيل الله او جو چې کمونو دند ما ج طالب دین د پاره حضرت کڑدن د دین خوې مواهه کرا اوس په کاردار چې حجرت زمان حلالو کی منہیا کونا حجرتو کی ترک د منہیا کوتی غناون افرقی دی دا مهاجرې ه کې کته تبی ده چګور غپلت م کوه او په یو عمل غ کې ماګړاونه پرې کې ده دوتهلی ده غیرېجر دا چ شړی حضرت نه دییکی مازه پر زهنې چې ګو دا دي چګورو د حضرت ل عمل دی او مونږه چرته سوونه کو حجرتونه کو من هجرت کو حهجرت عملې هجرتتون کو م دا چې کموهسه دیلی ده چې پکي کې مو حجر کېدللی شي چې کله چې کمتو کوناونه سکي پری چې ځکه هجرت نو د دا خلاب د الله د دا پرښودو چې دلاررم رب خلاب خلاف سک پرږ هجرت ددی نو دی نمن. هجرت چې کم ددی ن دی چې تم مع هلله پرېږ ده شا اللہ کمسی زنو مدر کری دینا وقت که پریگی دانو تالبا اللہ پکور کلی بانے دے ہجرہ سواب سکی. کون رشکی ہوئی ہے؟ اللہ رب رضا پکور کلی بانے دے کمدنو دے ہجرہ سواب سکی. شا ترچے کمدنو منعی پریگی دے گناونا پر خوضل دے کمدنو اصل خبروان. شا ترک زمانہ اللہ رو کی. دیتا صوفیای کرام چې کمندو حجرت در وطن ولا سړی چې کمند سفر در وطن سړی په وطن کې مسافري خپل کلی کې څه وی خلوت در انجمن سفر در وطن نظر بر قدم نظر صوفی او استلاګاني نظر بر قدم خپل ځان تاسو ته کوم طرف करावा نه او سفر در وطن وطن کې مسافر دی او خلوت در انجمن چې مجلس کې داسې نه ستل کې یاواز دی چې بس تو تعالی هرداز انجمن دا مجلس ته د الله نه غافل دا اندال غیور استلال المهاجر مناجر نور د حجرت تاریخ افسانې دې شی بیان شوي چې کتابو کې ویل شي المهاجر من هاجر من الله مهاجر اغوی هجرت والا اغوی چافریګ دی اغا چر مړه کړه الله د اغینا الله مړه کړه داوینا حافظ ابن قییم رحم الله تعالی حضرت نبی رحم الله تعالی, تعالی، اغوی چې دیر خلک دني کو کولوه رسې نیکو قولو ہی رس کی و دو گناہونو نا بزان بچ قولو کی سستی کی او خیال اداوی چې منگا نیکے قول کیو نو گناہ منگ لگت نقصان نرا کی ان الحساناتی و د دا سیئیات او زمون دا نیکے و زمان گناہون ختم و دا خبر آلی را خطرنا کھنا دو گناہونو نا بچ کې دلک انتہائی اہم نی نیکی و نور ده گنای و ظلمت ده نو اصده نچه چرده ده ظلمت و نور بانی زیاد شی ظلمت چه کننه پو نور سنی شی زیاد نی او ده نیکو و نورانیت تج شی و کمزور شی او د نیکو ده گناه و نو سران کلا کلا جه کبنه حب کل او کلا حب تی جزی اب د عمل راشي کله حق کلی مکمل ته کوم نه ګنا وختم شي نه نیکاني شي ختم شي زه که زنی ګناونه نه بچ کول ته نیکو د قبولیت لپاره شرط دی جلاو ګناونه نه ځان بچ ته چنه کی قبول نه شوه او کله حق جزوی د نیکو حسن او نورانیت ختم شي نیکی پروح یا تاثیر کئی پروح کیا نورانیت راولی جکل گناونای نا آم گناونا روی آغا تاثیر پاتی کئینا آغا تاثیر پاتی کئینا نا دی وجنہ گناونا پرخودل دیر آم نی دیر زیاد آم نی دیر کی منگا احتیاط نکو خاص کر دروغ و توک دی او بالکل احتیاط نه کې بلکل احتیيات نه کېږي خپل عمل نگرانی په کار ده خپل عمل خپل نگرانی به کار ده خبره هم بیاول چ نه او چې بانده ځان بچ کوي تو واللهله توفیر خووررکي دانه ل کېي چې دا ګران کار دی خو چې بانده ځان د بچ کوولو ارادو نو الله ربورزته څه کوي ماشکی دیو جنه هر تړی ته سره زمزان معلوم دی هر او ته سره زمزان معلوم دی ایزہ کم کم گناہ کې مبتلا یم کم کم گناہ کې زمبتلا یم نو هغه دې کم دنو ذا پر خوذل اعظم وک و خوذل اعظم وک دا, دا الله نه سوال وک الله عزیزان فکران دشن بچ کولی تومی بچ کائی تو گورا لگ وقت چې گی نو اللہ بے بچ کی دو گناہ نبولا زر صبر کی تو آزم بکار دے ممتول رو دے اللہ دے گلون رو دے بچ کلی توفیق نسل والمعاجر منا جرمانا اللہ و نوال دل بخاری دل بخاری الفاظ دو ولی مسلمین مسلمان مولی سیبوهی لدینا را جلن سالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم در مسلم شریف روایت روڑی دادی در مقصد دی که منہ انوان پیم کرد مقصد دادی در اولو دادی برای جواب دی چه تا پا حسد پروی چه المسلمون من سلیم المسلمون مسلمان خواغوی چه داغنه چې مسلمانان تو سوال راتو چې دا پا کی نوی نولی مسلمان بنویس مسلمان با نیمی سوندی مدل تیجے کم دنو ہوئی شیاس تلکی دا پا مسلمانانو کی دا مرافی سوال لے شیدہ دیز سوال جواب راگ چې شیئے ایو المسلمون آم مسلمینہ خیل خود امام بخاری پا شرطو نوانے دا تفسیری روایت برابر نون واغدہ لانگ راو گینی دا تفسیری روایت دا دے نبی عليه السلام نو په مخاطب وو سوه چې 아이ل مسلمین اخایر کما مرتبه د اسلام ډیره بهتره ده یعنی د مسلمانانو کې کم یو سره بهتر ده کم سره ده چې مسلمانانو کې غره نبی عليه السلام فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده من سلم المسلمون من لسانی و دا جے کم ننو لکا آہم خبرو سبا دا مسلمانانو کې د مراتب سوال لے دانے گی نی نور مسلمانان دنی خبو دی مسلمانانو کی بہتر کم یاو دے غربا کی نوی وائل چاہ المسلم امن صلیم المسلم خدیقی رشکال لے کہ دا یو سوالی او مختلف جوابونے رازی ہے سوال جه کم ننو داوشی چه ایو ایو اعمال الاسلام خیر کم یو عمل د اسلام غرده کلوئی ایو العمل افضلو کم یو عمل غرده تو جواب مختلف راجی سوال یو دے الفاظ بدلی کلوئی ایو العمل ایمان خیر کلوئی ایو العمل خیر افضل كلوي المسلمين خير سوال یو د خپل الفاظ بدل بدللی ماګه مقصد د سوال یی کی جوابونه مختلف را دي کلو کم یو عمل غرضین ورته وی بر الوالدين کلو کم یو عمل غرضین واسو یصلاۃ لوقتیہ کلو بلا کم عمل غرضین ویل زیاد او په سبیل الله کلو ی کلو جواب کی کلو را یو بونس یو جواب ځکه مننده ده حایس ابراهیم الله تعالی ذکر کوي و اضافه دې سوال کې معمولی فرق کوم دی په سوال کوم څه وی فرق شنو چې سوال شوی جواب راغلا په لګره فرق په ذهن دویم جواب چې کوم مننده ده موقا ناسې مردوم شناسي موقي مثلي نبی عليه السلام په موقا ناسې هغه موخه کی ضرورت چي د کئ مثلین نبی عليه السلام دا جواب ورته کار دای کی چې جنگ جګړه کوله نبی السلام او ته ویلو من سالي مل مسلمون من الانسان ه ويته کار دلم صبر شرو نبی السلام اي علم افضل نو اصلي وقتيا دا دا موقی خبران درین دا فرق دا اشخاص ہو نبی علی چې حکیم ہو نوشی کم سڑی کی با کم نقصان ہو ناغبی وطفو گتا کاؤ کم سڑی کی با کم نسخان ہو ناغبی وطفو گتا کاؤ ویتا دا نقصان دے دا نقصان دے ناغبی وطفو گتا کاؤ لیکن داگی ترغیب دی ورکو چاګې چې د مور او پلار د خدمت کميونو وی بیرول والے دندې خصه ده چاګې چې به موسک سو سیوانه او چوتره کوم کمامل ډېر غوړه وي اوس لکه تعالی میران او هغه ته یو ایرو استاد دي دا شیوزې پران ته خوځه سړې په دځنه تعالی شي توخه او دکامل توخه هتو توخه وګیر اخره اي ان توه توه د نبی اسلام د سنتو تابعداري نړی رهنه او سره دا غو موز نه کېتا ترشی وای زکه مو د پوسټا دی کومه چې د رزق کې مې برکت دي ته ته مسبه زه وخت په بابا نه سره کوم وره شوی حدا ته ګوري سایل ته نبی صلی الله حکیم دی جواب ورکه په طریق تو اصول بل حکیم سایل ته ګوري چې تا تر کې درین کله کله سائل یوی او خواہ کی خلق ناسی وغی کی او مرضی وی سائل سوالو کی ایدہ اوستو یو مجلس کی ناسی او پاگی کی دیوئی یو زکست دیوئی او غیط دیوئی خبری دیوئی سخت دیوئی ضرورت تی اوستان آغاز ہے کہ اوستا کستا پوزو کچھ اوستاج در تو اوست در دلہ جواب پدا سی طریقہ ورکای چیدی نور ہوتا ہے واو هیلو رو تکی واو رائے مدار چکی کله کل کلو فرضی سایل مقرر کی سب ته گوی تلر شمانا بی حدیث سمثلی تا پوش بیاراش او اینا تبوزو کی تا گو لگا جواب بر بو ایگی بل جواب داری شدادو دردو خبردار خبره انواعو خبردار یعنی هر یو په خپل نوع کی افضل بل اخبال نوعا کیسا دی لکد ومن اظلمو والد رد آیو المسلمین آخیر قال من سلم المسلمون من لسانه و یدی وانا نسید رسو.